Na ni, matumia, ni matumaini yangu makubwa kuwa unaendelea vizema pari popote ulipo mpenzi msikrizaji karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza miongoni mwahabari tulizo kwa andaria. Tume ya ukweli na mariziano THVL ya sema zoezila kusamehea na kwa wafiwa na walio uwa pindwa wao linarotekezwa na diocesi katoriki ya ruigi linastahili uungwaji mukono. Na walimu wawili mkohani bururi wafungwa jela kwa tuhuma za udanganyifu wa alama shureni. Na katika mataifa mengine, mamiya ya wa waandamana kuhonyesha kuunga mkono. Jeshi lilo pindua, lilo mpindua Ibrahimu Bubakari Keita Nchini Mari. Kuna haya bila shaka na mengine mpenze musikizaji. Mitambo inaungozwa na inosabi bonimana, Hapa studio musomaji wako ni mimi ilomualde niyo Habari Kamili. Wakimbizi miyamoja kutoka Burundi wanaopata hifadhi katika kambi ya nakivari. Chini Uganda wanaomba kulejieshu wa makuawo katika barua waleo mtumia raisu wa Burundi, Everest, Ndaishimiye. Wanareza kuomba hivyo kutokana na hali ya usalama na amani na ayo nchini Burundi. Kinyume na wakati walipo itoroka. Laia hao, wamefikisha maombi hayo baada ya awamu ya kwanza ya wakimbizi takriban ni Kutoka kambi ya mahamu nchini Rwanda kulejieshu wa nyumbani mwishoni muamwezi ulio pita. la pili, linatarajiwa kuwasili Burundi kesho tare kumi septemba. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, wizara ya mambo ya ndani. Mnyororo wa Jamii na Usalama wa Taifa imewaomba kusubiri kuwekwa utaratibu wa kuarejesha makao kwa njia ya haki na sheria. Na tume ya ukweli na malidhiano CVR inakaribisha vema zoea zwa kupeana msamaha linaloandaliwa na Diocese Katoliki ya Ruigi lililoandaliwa na Diocese Katoliki ya Ruigi mwishoni mwa Jumada lililopita Pierre Claver Andre Icharie kiongozi wa tume hiyo analeaza kuwa kusameheana kati ya wale walio shiriki mauaji na wafiwa Kuna changia katika kuleta utangamano ambao ndio dhamila kubwa ya tume CVR. Kwa upande wake buwana laicharie, shuri hizo zinastahiri kuungwa mukono. Na zaidi ya hekta miatatu zaari zinimesombwa na magi ya mtu rusizi, Kati ya barabara ya tano na sita kwenye kijiji ndafa talafani buganda mkohani chibi toke. Okay. Laia waliogusu kwa na mafuliko ya mto huo uliopoteza mkondo wake wanaomba kuwepo utaratibu wa kualegyesha katika njia mkohani wa kurejesha katika njia ya awali mshauri wa katibu tarafa anayehusika na maendeleo anaweza wa kuwa waliziba njia zilizopasuliwa na mto wenyewe lakini umebomolewe umebomowa vizuizi Tarifa ya Alexine Diallagi je inasoma studio na Jando de Ila Kuzi Hekta hizo zinazozidi zidi miatatu zilisombwa na mto rusizi katia barabara ya tano na sita ya kijijindava tarafani buganda. Mahali hapo kuna patikana kipande cha mto rusizi kilichopoteza njia yake ya kawaida na kuvamia mashamba. Mahwera pol mmoja mwaraiya anaye mashamba palipovamiwa na mto huo rusizi ajulisha kuwa walikuwa wanalima mchele mihindi, tomato, vitungu, maharagwe na vingine. Mze huyo ajulisha kuwa Matokewa kilimo yake ya likuwa ya kizidi kwa mwaka. Anahakikisha kuwa laia wadijiunga na selikari ikawapatia shamba la miti ili waweze kupungua kasi ya maji hayo ya nao mashamba yao lakini mishoni miti hiyo ikaanguka. Mze huyo asema kuwa anawasiwasi kwa kuwa na mashamba yao ya patikana katika vipande viwili hivyo vya rusizi raia wa Kongo wata ya wanyanganya wa Wakazi hao walio miwa na kipande hicho cha mto Rusizi waitaka serikali kusaidia ili maji hayo yarudishwe katika njia yake ya kwanza. Mshauri wakatibu Tarafa Buganda anayehusika na maendeleo msafiri James Bosco ajulisha kuwa walijaribu kukusanya raia na wakaweza kupunguza kasi ya maji hayo katika kazi za pamoja lakini hali hiyo ikarudi upia. Sasa hivi asemamshauri James Bosco msafiri watalika raia tena ili watunguze jinsi waweza kupungua kasi ya kipande hicho cha muto rusizi kilicho poteza njia yake Shukra njia ando die ilakoze katika tarifa ya mwenzetu Areksinda ilagije kutoka mkowani chibitoke Tarifa ini nendelea kujia moja kwa moja kutoka asurio zetu zizopo jijini bujumbura Kupitia masafa FM 89 nukita saba kwa kazi na viunga viaka kwa kazi wa jiji na viunga vyake lakini pia walioko mikoa ni anatupata na moja. Chama cha walimu kuna pesa kinasema kupokea vema hatua ya serikali ya kuruhusu wanafunzo waliofeli mtihani wa darasa la 9 kukalili darasa Emmanuel Mashandali mwakilishi wa chama hicho anaeleza kuwa hatua hiyo ni muhimu akifafanua kwamba kuna wanafunzi wanaoshindwa kinyume na sababu za ugaidi Bwana Mashandali anaomba uh, Kinyumi na sababu za ukaidi Buwana Mashandare anawomba Walimu waku washure kupokea Idadi kubwa ili kuyipusha Wanafunzi kurandaranda Mitana. Tumusikirizi Anatafusia kwa aluha kiswaini na mwenzetu Omeer Nduwayo. Yungi ngutu kwa kineneza kubela yuko Misanzwe miki ya kiwazo chareta Wajio kwa ni wenshi. Hatuwa hiyo tulipokea vema kwa sababu Wanafunzi wanaofeli mteani ule wa serikali ni idadi kubwa nahilo linaashiria linashiria kuwa mashule yalisitisha kazi kumbela kwa sababu kuona watoto zaidi ya 90,000 barabarani inatia wasiwasi. Wasi. Lapili ni hionia ya kutoa fursa nyingine ya kujaribu. Kwa mtoto inamufanya jitahidi kwani si wote wanafeli kwa kutoweza. Bali kutokana na sababu mbalimbali mbali mfano za kifamilia au maladi na kushindua mwaka mmoja Ila wanaweza kuweza mwaka ujao. Hivyo kuhusu idadi za kupokelewa inatokana na nafasi zilizopo. Nivema watoto wengi wapate nafasi. Idadi za moja ya tano ya wanaweza kupokelewa ni sawa. Ila wakua mashule watumikie kwenye nafasi walizonazo na wapoke idadi kubwa iwezekanayo. Wajihadali wasiige wakapokea kiasi kikubwa sana ili wasiige wakapoteza zarada ya masomo chiran, sanga, shaka, nam hali ishikikaikuwa maemmanuel mashandale kiongozi wa chama cha walimu kona pesi akikalimaniwa kwa roho Kiswahili na mwenzetu omenduayo Mkua wakirundo nakabiliwa na uhaba wawalimu takriba nmiya sita wakati serikali wapa sitini na wawili katika mchakata wajila wa, wa hivi kariboni. Afisa ilimu mkua ni humo wanafamisha kwamba watasaidiwa na wanao jitolewa wakiungwa mkono na wazazi. Mbali na wawalimu ni story musafiri analeza kuwa wanachangamoto ya ukosefu wa madawati ambapo wanafunzi wane wanalazimika kukaria dawati bila kuweka kando swala la vyo. Na uwalimu wawili wa shure ya upili ya ruvumvu tarafani songa mkowani bururi wametiwa mbalo ni katika gireza la bururi tangu jumatatu hii. Tarifa zinazo tolewa na uwalimu kuwa shure hiyo zinasema kuwa wanafuatiliwa kwa makosa ya udanganyifu wa alama kwa kulipisha pesa ili kuruhusu wanafunzi kuvuka darasa. Kiongozi huyo anasima kuwa uchunguzi bado unaendelea ili kutamboa watu wote wanaho siichwa na makosa hayo. Wazazi pamoja na viongozi tawala wanaomba sheria ichukue mkondo wake ili kutokomeza visa hivyo. Bada ya mapufu muziko mafupi ni tarifa kutoka ugenini. Lejo isanganiro ni kiboko yao. Na katika habari za kimataifa ni kwamba mameia ya watu wameandamana wame jijini bamako nchini mari kunesha unguaji mukono kwa viongozi wa jeshi. Waleo muondua madalakani laisu wa zamani Ibrahimu Bakar Keita mwezi uliopita. Kulingana na kituo cha habari cha ufaransa, Arafai, kiswahili, hatua hii imekuja baada ya viongozi wa inchi za Afrika mahalibi eko, na jumika tika mungano Ekoas. Kutuwa mda wa wiki moja kwa kundi la wanajeshi hao. kumteua raisi wa mpito pamoja na waziri wa kemku ambao wote nilaia. Mapema wiki hii Ekoas ilitangaza kwamba inayendelea na vikwazo vya uchumi dhidi ya bamako na dhidi ya kamati ya kitaifa ya wakovu wa nanchi wanajeshi waliochukua madaraka baada ya kumpindua rais Ibrahim Bubakar Keita uamuzi huu ulichukuliwa na viungozi wa inchi hizo katika mkutano wa Jumatatu hii Septemba 7 huko ni mji mkuu wa Nije na majaribio ya mwisho ya kimatibabu kwa ajili ya chanjo ya virusi vya corona iliyotangazwa na AstraZeneca pamoja na chuo kikuu cha Oxford Ya mesitishwa baada ya mshiriki kugua kutokana na athari za majalibiyo hayo. Kuringana shirika la habayi la ungeleza BBC idha ya kiswahili asla zenaka kusitisha kusitishwa huko kwa majalibiyo hilo kuwa kwa kawaida pali na potokia kugua kusiko eleweka. Matokewe ya majalibiyo ya chanjwe na fuatiliwa kwa karibu kote duniani. Chanjo hiyo inaonekana kama yenye ushindani mkubwa wa makumi katha ya chanjo zinazo tengenezwa katika maineo mengine duniani. Matumaini yalikuwa ya hali ya juu kwamba chanjo hiyo ingeweza kuwa moja ya chanjo za kwanza kuingia katika soko la chanjo. Kufuatia mafanikio yake ya awali ya kipimo cha awamu ya kwanza na cha awamu ya pili. Mwisho wa tarifa ya bali kwa mchana waleo. Shukani kwa we ambayo mteka sikio tango mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa fundi mitambo inosabi sabibu ni mana aliewezesha sauti yangu ikufikie pare popote. Ulipo musimamizi wa matangazo alikuwa jando die ilakoze musomagi wako alikuwa mimi lo mwade